«Вічний сором або смерть», – подумав Крапка, і, зібравши останні сили, перевалився через перила. Усе ж таки велика сила – холодний душ. Особливо, якщо цим душом є холодні хвилі нічного моря. У воді Крапка ожив і збадьорився, мов молодий Поранений дельфін і високо скидаючи руки, поплив за шлюпкою, не відчуваючи болю. На диво наздогнав підступну втікачку досить швидко. Якби міг у цю мить думати, то здогадався б, що прекрасна Ванда, опустивши весла, очікувала на ворога підпустила ближче, і ще один удар, сильніший за всі інші, зрушився Олексію на голову. Ванда посміхнулася і знову налягла на весла, вдивляючись у місячну доріжку, по якій назустріч їй плив баркас. Коли між шлюпкою і баркасом лишалася відстань простягнутої руки, а Вітольд Вікторович дійсно простягнув руку, аби допомогти жінці перебратися до більш надійного прихистку. Над морем спалахнули кілька прожекторів. Вітольд Вікторович і його супутник Володя безтямно кліпали засліпленими очима. «Наказую кинути зброю і здатися ви оточення» пролунав голос із гучномовця. Голос, до речі, дуже схожий на рев генерала Матвія Івановича Гурчика. Прожектори спрямували перехресне світло вгору. Це дало змогу побачити картину гідну пензля Айвазовського в цілому. Біля баркасу і шлюбки Стояв великий поліцейський катер, на борту якого було зо десять озброєних військових. Вітоль Вікторович кивнув володі, мовляв, ще одна ходка на каторгу в цій клятій імперії їм забезпечена, і обидва покірно підняли руки догори. Ванда криво посміхнулася. Охайна склала весла уздовж човна і гордо схрестила на грудях руки. За пару хвилин все скінчилося. Троє затриманих сиділи в каюті поліцейського катеру під пильним наглядом охорони. На палубі метушився власною персоною генерал Гурчик, вдивляючись у воду, бідкався, і ледь не рвав на собі залишки пишної сивої шевелюри. Поліцейські снували довкола з ліхтариками, освітлюючи поверхню води. «Ох, загинув хлопець», – прочитав Гурчик. «Дивіться краще, це ж Крапка, наш агент із Києва!» Поліцейські безтямно забігали уздовж борту. «Усім пірнати!» – втративши терпець, наказав Гурчик шкуру спущу. Поліцейські з нехотя почали стягувати з себе чоботи і пірнули б, якби якби за борт раптом не вхопилася рука в синцях і подряпинах, але цілком жива чоловіча рука. За рукою з'явилася голова з раною на чолі і маківці але теж цілком жива. За рукою і головою, підтягнувшись, з'явилося тіло. Цілком живе тіло сищика Олексія Крапки. Його втягнули на борт. Гурчик було попрямував до сищика з розкритими обіймами, але той, оминаючи генерала, кинувся до каюти, де сиділи ув'язнені. Підбіг до Ванди і зовсім нечемно сунув руку їй за пазуху. Виняв звідти якийсь предмет, сунув його до рота і миттю кинувся туди, звідки його щойно витягли за борт. Щосили замахав руками в бік параплаву. Генерал Гурчик тільки очима закліпав.